ZUHA SÜRƏSİ MƏKKƏDƏ NAZIL OLMUŞDUR 11 AYƏD BAĞİŞLAYAN VƏ MEHRIBAN ALLAHIN ADILƏ And olsun səhərə, And olsun sakitləşməkdə olan Və ya getdikcə zülməti artan gecəyə ki, Sənə bir neçə gün vəhj nazil etməməklə Rəbbin səni, ya Peyğəmbər, nə tərk etdi, nə də sənə acığı tutdu. Şübhəsiz ki, ahirət sənin üçün dünyadan daha xeyircidir. Həqiqətən, Rəbbin sənə qiyamət günü ən uca şəfayət məqamı, cənnətdə tükənməz neymətlər bəxş edəcək və sən ondan razı olacaqsan. Məyəro, səni yetim ikən tapıb sığınacaq vermədimi? Səni şaşkın, yaxud uşaq vaxtı Məkkə vadisində azmış vəziyyətdə tapıb yol göstərmədimi? Səni yoxsul ikən tapıb dövlətli etmədimi? Elə isə yetimə zülm etmə. Dilənçini də qapıdan qovma. Və həmin şərbinin sənə olan nemətindən söhbət aç.